Сили небесні, від чого ж вона рятувала, мов чуна, в занедбаній хижі? <рив> Ніколи доти Михал не бився за життя своє з тваринами, з людьми. Коли під ним упав кінь, він ще не встиг нічого осягнути розумом але тіло його, вимуштруване роками жорстокої військової праці, було спритніше та мудріше за будь-який розум. Кінь ще тільки падав на бік, клекочучи роздертим горлом, а Михал вже висмикнув ногу з тремена і, відскочив до топстолезного карачкуватого в'яза, втиснувся в дерево спиною, Одразу вихопити палаш йому не пощастив. Вовчі ікла з розгону рванули рейтузи на правому стегні, вищі халяви чобота. Раптовий біль накинувся, ударив, отпустив, злякано забившись у закуток свідомості воєводи. Сіра тінь злетіла перед ним занадто близько, щоб намагатися кинути їй назустріч прямо пряму блискавку палаша. І ліва рука райцяжа змією сковзнула назад між в'язом та спиною, сховалася під коротку опанчу, туди, де за широким ремінним поясом ця італійська дага, коротка шабля для рукопашного бою, з гранованим клинком завдовжки півліктя та з великою зубцюватою чашкою зі клямрою уздовж рукояті дісталася Михалу не в Мілані чи Толедо. Її подарував війводі тест Беатин батько, старий казимер Сокаль. Як така зброя потрапила до спочилого в бозі рубаки, чому він ніколи не носив дагу при собі, а зберігав її вдома у масивній скрині під усяким прілим ганчір'єм. Райце ж не раз спитав себе, прекрасно знаючи, що відповіді не одержать. Рік після весілля відставний бойвода Казимир придивлявся до зять гмикав. Побачивши його європейський канзол і ритузи в обтяжку, сам сокальн носив традиційний контуш і шаровари зовсім неймовірної ширини, від чого був схожий на певне барило, що скотилося з підставки. Рік зенька з молодим спадкоємцем-клинками, не прощаючи ні однієї помилки і жахливо скидаючись. При цьому на шаранта шаленого, вчителя шпаги з тулузи. А на річниці весілля поцілував дочку, шело, лясно зятя по плечу, змусивши Михала похитнутися та й дістав зі скрині ту саму дагу. Тобі якраз до руки буде, кинув воєвода Казимир дурне діло. І не сказавши більше жодного слова, пішов до гостей пити гаряче пиво із сметаною, до якого був вельми охочий. Вістря даги, простромивши вовчу шию на виліт, крисевим паростком проросло і за шийка важка чашка з розмаху ударила звіра під щелепу, майже підкинувши вже мертвого вовка, і через мить об'яклий труп валявся поверх загризаного невже коня, а драгунський палаш райцежа з брязкотом вирвався на волю. Удар, ще один, Остегнути чи гаряча липка кров ніколи не можна потім.